Salaamu Alaikum. Obrahadullahi obarakatu. Inna alhamdulillahi na Hamadu hu wana stahi nu hu wana stahdi hi wana staufiru wana tubu ilahi wana toakalu ali. Wana udwila him in shurury i anfusina wasa i ati amalina. Maja hadi hila hufala modila. Woma yudulil falahadila. Aśedu ala ilaha illallah, la la. الملك, الحمد, ويميت, ولا ولا قوة, illa law. La shari kala. La huululkola huul hamdu yuhi wa yumi tu a huala kuli shayin kadir. Wala haula wala kuata ila wila hil aliil azim. Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Majid Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Taala Karena pada waktu ini dapat kita berkongsi dengan peluang umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada kita ke arah kita nak meninjau, memahami dan mengamalkan tuntutan yang terdapat di sebalik ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Insya-Allah pada kali ini kita akan meninjau satu surah yang hebat Dalam Juz Amma, iaitulah namanya Suratul Adiyat. InsyaAllah saya akan bacakan terlebih dahulu ayat-ayatnya, diikuti dengan terjemahan dan kemudian kita akan lihat bagaimana tafsiran para ulama' terhadap ayat-ayat yang disebut oleh Allah SWT itu, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyatidabha. Falmuriatiqadha. فالمغيرات سبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ Inna rabbahum bihim khabir. -azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi kuda perang yang melari kencang dengan hebatnya dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, maka ia menerbangkan debu-debu dan menyerbu ke tengah kumpulan musuh Sesungguhnya manusia itu sangat engkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya itu. Dan sesungguhnya dia sangat kedekut kerana cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Sadakallahul Azim benarlah kata-kata Allah. Elok kalau kita ingatkan kembali antara tuntutan dan adab ketika beramal dengan ayat Allah ini berkata al-Imam Asy-Syauthi dalam kitab beliau Al-Itqan eloklah kalau kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim diikuti dengan bismillah di mana-mana sekalipun sama ada di tengah-tengah surah ataupun pada awalnya Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian apabila kita membaca ayat-ayat Allah ini patut lahir dalam diri kita satu ketenangan dan patut lahir dalam diri kita satu semangat untuk bangun melangamalkan apa yang terdapat dalam ayat-ayat yang -ayat mulia ini. Saya teringat kepada satu buku yang namanya Hayatul Sahabah. Hayatul Sahabah merupakan satu insight depa karangan Al-Imam Al-Kandahlawi Asy-Syeikh, al seorang ulama yang hebat dari dari keturunan sahabat yang duduk di Benua India menulis sebuah buku bertajuk Hayatul Sahabat, kehidupan para sahabat menceritakan reaksi sahabat kepada ayat-ayat Quran membawa kepada ayat-ayat Quran ini mampu menjadi satu senjata yang mujarab buat mereka. Saya teringat bagaimana kisah yang dibawakan oleh al-Imam al-Qandahlawi tentang seorang sahabat Nabi yang mulia yang hebat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah pun saya ceritakan sebelum ini tentang bagaimana Sa'ad ini mustajab doanya. Kefahaman saat kepada satu ayat yang pendek Yang menjadi amalan kebanyakan daripada kita Yang kita baca pada malam Jumaat Surah Yasin Ayat ke-38 Pendek je ayatnya A'udzubillahirrahmanirrahim Zalika taqadirul azizil alim Itu merupakan ketetapan Allah yang maha perkasa Yang maha biak Pendek ringkas Saat ketika berlaku pembukaan kota Al-Madain Yang menyaksikan tentera Islam dihantar oleh Sina Umar Untuk membuka negara-negara belum Islam Yang menunjukkan penentangan bahkan nentang Islam dalam banyak keadaan melakukan macam-macam kacau bilau kepada umat Islam dan orang-orang yang bukan Islam maka Sa'ad telah pergi ke Madain dan Al-Madain dipisahkan daripada tempat yang Sa'ad berada bersama dengan gerombolan tenteranya oleh satu laut Dalam satu laut mengatakan tasik yang besar bagaimana nak menyeberanginya tiba-tiba Sa'ad membaca zalika taqdirul azizil al alim ayat ke-38 surah Yasin menyebabkan Laut yang bersifat liquid itu, bersifat cecair menjadi keras, mem memejal, menjadi pejal. Sehingga tentera-tentera Islam yang berada di seberang sini mampu merentasinya. Tuan-tuan cuba bayangkan, laut menjadi keras. Laut menjadi seolah-olah ais yang beku membolehkan oh tentera Islam menyeberanginya. Sampai Salman Al-Farisi yang berada dalam Romongan tersebut mengatakan Kalau jarum peniti yang halus itu jatuh sekalipun Dapat kami kutip dan kami ambil semula Nak cerita permukaan bumi Permukaan laut menjadi seperti permukaan bumi Rata Pejal Membodihkan kuda-kuda jalan Dan bila sampai ke Al-Mada'in tentu pasti mengatakan Kita berlawan dengan bukan manusia Kita berlawan dengan malaikat Baiklah kita menyerah diri Apa yang saya nak overkan di mukadimah ini tuan-tuan Satu gambaran Begitu sekali Kefahaman kepada ayat-ayat Allah menyebabkan mana-mana ayat dalam Al-Quran mampu menjadi senjata yang efektif, yang efisien, yang berkesan kepada generasi salafus-salih. Jadi, bila kita melihat surah Al-Adiyat ini, ya menurut huraian para ulama, berkata Al-Imam Ibn Qasir, turunnya surah ini, walaupun surah ini, Kalau kita lihat sepintas selalu, seolah-olah kaitan dengan kehidupan kita pada waktu ini sudah berkurangan. Iaitu ya, istilah yang sebut pada ini tak relevan lagilah, kurang relevan. Kenapa surah ini menceritakan tentang kuda? Tentang senjata yang digunakan dalam Islam pada zaman dahulu ketika menghadapi musuh iaitu kuda. Ya bila kita melihat perkataan digunakan di sini, وَلْعَا Ia ertinya kuda yang berlari dengan kencangnya. Falmuriati qadha kuda ini lazimnya di bawah tapak kaki dia diletakkan besi untuk membolehkan dia bergerak di semua permukaan dengan selamat dengan selesa maka kemudian hentakan besi yang kena pada batu-batu menerbitkan api. Falmughirati falmughirati subha dan kuda ini menyerang pada waktu pagi. Maka dia menerbangkan debu-debu kalau kita faham, kalau kita lihat, kita kaji tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Satu episod yang hebat menggambarkan kehebatan tentera umat Islam pada zaman awal, zaman kegemilangan mereka. Dan al Imam Ibn Katsir dalam satu ruayat daripada seorang sahabat yang bernama Ibn Abbas mengatakan bahawa surah ini turun menceritakan kegemilangan tentera Islam di Medan Badar. InsyaAllah kita akan sambung sebentar lagi tentang lanjutan pandangan para sahabat terhadap surah ini. Ya zal jala wal ikram, ya zal jala wal ikram, ya zal jala wal ikram, -ikram. amin san 'ala dinil Islam, ya zal jala wal ikram. يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام امتنا على دين الاسلام يا ذا الجلال والاكرام Ya Jalal wal Ikram, Ya Jalal wal Ikram, amitna ala, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Berkata Ibn Abi Hatim dalam satu luayat, mengatakan yang disebut di sini bukannya kuda tetapi unta. Dan perkara ini disetujui oleh Serena Ali Karamallahu Wajah. Kerana Serena Ali mengatakan surah ini turun ketika umat Islam menentang musuh di Medan Badar. Pada waktu perangan Badar, orang Islam belum memiliki seekor kuda pun. Mereka hanyalah menggunakan beberapa ekor unta saja. Unta ke kuda ke ini tak jadi perbincangan kita tuan-tuan. Yang penting nak ceritakan gambaran tentera Islam pada zaman kehebatan mereka. Jadi, ini gambaran yang diberikan oleh Allah SWT. Kalau kita lihat, kita memahami objektif yang dikemukakan, maqsad. Ya, surah ini berkata Dr. Yusuf Karudawi, kita perlu melihat dari sudut yang lebih luas. Iaitu gambaran dikemukakan oleh Allah, turunnya ayat ini pada waktu belum ada persenjataan yang canggih, lagi moden yang kita lalui pada hari ini. Ya, Sophisticated yang kita istilahkan pada musim ini, pada waktu ini tidak lagi ada tidak lagi wujud pada zaman mereka maka turunnya ayat ini nak memberi gambaran kepada orang Islam apa yang dikehendaki daripada mereka ialah persediaan persediaan kalau kita lihat turunnya ayat daripada surah al-anfal juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwatin wamirbatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa adu turunnya ayat menggambarkan kepada kita umat Islam perlu memiliki persediaan yang boleh menggerunkan musuh Kan itu tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian kalau kita mengkaji sejarah umat Islam di zaman kegemilangan mereka seperti contohnya kerajaan Abbasiyah kerajaan Abbasiyah adalah satu kerajaan yang kuat di bawah pimpinan khalifah-khalifah yang berkaliber menyaksikan bahawa mereka ini cukup digeruni oleh musuh-musuh pada zaman itu sehingga berlaku dalam satu sejarah yang dikemukakan oleh imam At-Tabari dalam Tarikh At-Tabari satu cerita bagaimana gambaran kuatnya tentera pada zaman Al-Mu'tasim. Mu'tasim ini anak kepada Harun Al-Rashid yang memerintah kota Baghdad yang memerintah kerajaan Islam Abbasia pada waktu itu. Menengah seorang perempuan yang telah pun dianiaya yang duduknya jauh di Amuria di Turki pada waktu itu Turki belum lagi Islam. Perempuan ini dimainkan oleh orang-orang Kristian. -orang Menengah berita tersebut, Mu'tasim telah pun menghantar tenteranya yang hebat. Ya lalu berlakulah pembukaan kota Amuria. Ya dan kali ini disebut oleh Al Mutanabbi dalam syairnya yang panjang. Ya jadi tuan-tuan yang -tuan, rahmati dan kasih oleh sekalian yang dimaksudkan daripada surah ini mengkehendaki daripada kita satu persiapan kekuatan. Ya Islam menentang segala bentuk Penjajahan kepada orang lain Dia disebut dalam satu firman Allah Subhanahu SWT 256 Surah Al Baqarah Ra'udzubillahirrahmanirrahim La ikrah hafiddin Tidak boleh memaksa orang lain untuk memasuki Islam Jelas Tapi maksudkan di sini sebagai umat Islam Umat yang bersedia, yang kuat ya, Kalau kita baca sejarah umat Islam yang terdahulu lagi Seperti contohnya kerajaan Islam Osmania, Turkiyah Satu kerajaan yang cukup kuat, cukup hebat Dan mereka lah yang memulakan penciptaan senapang, meriam dan sebagainya Jadi tradisi ini perlu diteruskan oleh umat Islam zaman kini. Baik, kita berganjak kepada episod yang kedua. Kita berpindah kepada episod yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana lirabbihil kanud. Manusia itu sangat bakhil atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu kepadanya. Wa innahu 'ala zalika shahid. Dia kedekut dan dia tahu dia kedekut. Kedekut ni satu sifat yang dibenci oleh Allah. Kedekut ni bakhil ini iaitu lah kita apa yang ada pada kita kita susah nak bagi bantuan kepada orang lain. Itu sebab kalau kita lihat satu hadis sahih yang dia ajar oleh Nabi kepada para sahabat ya untuk jauh daripada sifat-sifat dibenci oleh Allah. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajz wal sel, wal bukhli wal jubni, wadal'i wa rijal. Apa yang Nabi ajar kita minta perlindungan daripada Allah? Karena dimuprakah satu penyakit antaranya iaitu kita minta perlindungan jawab pada sifat risau, sedih dan kemudian diminta kita supaya jangan ada sifat malas dan juga sifat malas dan juga malas lemah diri dan diminta juga kita untuk lindung daripada Allah daripada sifat kedekut. Kedekut ni bakhil ini satu sikap yang dibenci oleh Allah. Jadi bila kita melihat kepada ayat ini Allah mengatakan manusia ini sangat kedekut ya sangat engkar. sangat tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya kemudian wa innahu ala zalika la shahid. dia tahu dia ini seorang yang engkar. wa innahu li hubbil khair la ani ah, dia merujuk lagi kepada apa yang disebutkan oleh Allah tadi ya iaitulah dia ini sangat kedekut atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya manusia antara yang dibenci oleh Allah bila dia menerima amanah berupa apa bentuk sekalipun anugerah daripada Allah perlulah diingat di situ ada hak orang lain yang perlu diberikan disebut dalam satu firman Allah Subhanahu taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum apa yang Allah berikan kepadanya dia kenalah berikan kepada orang lain ini selain daripada zakat kita juga mesti ada Memberi sedekah kepada orang lain Beri sedekah ni ada banyak faedahnya Antara lain disebut oleh Imam Ash-Shawqani Dalam Tufatul Zakirin Dikatakan berpandu kepada hadis-hadis Orang yang rajin memberi sedekah Akan dipelihara Allah daripada penyakit-penyakit bahaya Cuba kita amalkan Baik ya, bila kita melihat di sini Allah SWT mengatakan Manusia ini sangat sayang kepada harta yang dimilikinya Memang tuan-tuan, bila kita diberikan Allah satu ni'mat Kita merasa dia ni merupakan anugerah yang Allah beri kepada kita, kita bekerja bersungguh-sungguh, di hujung bulan kita dapat gaji, kita berniaga bersungguh-sungguh, kita dapat dapat pulangan yang yang dahsyat, yang hebat, yang menyebabkan kita jadi kaya-kaya dan sebagainya Jangan kita lupa, seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, segala yang diberikan oleh Allah kepada kita sebenarnya amanah Dan bukan milik kita yang mutlak, tuan-tuan tengok ya, kita memiliki duit, tiba-tiba kita menaiki kereta, tayar kereta kita, rosak, pancit kita pergi ke kedai beli tayar baru ataupun apa lah yang kita buat ya? kita menaiki motor ya kita kemudian kita menyimpan duit kita kemudian kena pergi ke hospital kena pergi ke klinik mendapatkan rawatan menunjukkan semua ini merupakan hak orang lain yang Allah beri kepada kita buat sementara waktu saja dan kesedaran ini seperti yang telah kita bincangkan sebelum daripada ini daripada hadis sahih Nabi mengatakan laukan alibni adam wa diani min dhahab latamanna wa diyan salisan manusia ini kalau dia berikan kepadanya dua lembah emas dia minta yang ketiga ha dia dapat dua dia minta yang ketiga ya yeah? wala yamla fa ibni adam illat turab wa taballahu Ya manusia ini tidak akan merasa puas sehinggalah besok tanah itu dekat dengan mulutnya dia muatkan dekat muka dia kena pada muka dia iaitu bila dibaringkan di lahad barulah dia berhenti daripada mencari harta. Jadi dalam konteks pencarian kita tidak larang. bahkan kerja itu satu ibadah tetapi jangan menjadikan dia satu perkara yang terlalu penting dia letakkan dalam hati mengnepikan hak-hak orang lain. Ya sepatutnya kita terlibat kita bertanggungjawab untuk membantu mereka. Baik, episod yang ketiga. Afala ya'lamu idza busira fil qubur wa husila ma sudur inna rabbahum bihim yawma idhil Ya manusia ini berakhir kehidupannya besok bila dia masuk ke dalam kubur. Dia dibangkitkan barulah dia sedar rupa-rupanya nikmat yang diberikan oleh Allah untuk sekian masa dia hidup di atas muka buminya dahulu hanyalah sebentar waktu sahaja Di sini di persimpangan ini kita teringat kepada satu hadis nabi yang nabi mengatakan ma lavista wa ma akalta fa wa ma tsaddaqta fa akhasta. ya lebih macam gitulah maksud hadis nabi mengatakan apa yang kamu pakai kamu akan lusuhkan dia Pakai yang kita pakai tuan-tuan akan lusuh berapa lama kita nak pakai 5 tahun 6 tahun 10 tahun Kadang-kadang tak sampai 2-3 tahun pun dah beli yang baru untuk musim perayaan dan sebagainya Ya Jadi nak mengajar kita bahawa tak pergi mana pun ya Kita makan, makan setakat sedap ditekak Kemudian masuk dalam perut, perut yang menanggungnya Bunyi perut tu, dia e, kata beritahu cukup lah Jadi makan pun tak pergi mana Kalau kita seorang yang berharta banyak pun kita takkan beri makan Ya Nasi sebagai contohnya sampai 5 pinggan, 6 pinggan, ya 10 pinggan Maknanya tak pergi mana pun Apa yang kita makan dia akan keluar semula Yang tinggal sebenarnya apa yang kita sedekahkan Itu dikira oleh Allah SWT Itu sebab bila saya Aisyah ditanya oleh Nabi Tentang kambing yang dihadiahkan oleh suara sahabat Telahpun diagir-agirkan kepada fakir miskin Nabi bertanya kepada Aisyah RA Aisyah apa yang tinggal untuk kita Aisyah menjawab tinggal kakinya yang lain habis Semua dah diambil oleh fakir miskin Maksud Aisyah begitulah Umul muminin Tapi Nabi mengajar Aisyah mengatakan sebenarnya yang tinggal untuk kita ialah semua yang telah diberikan kepada fakir miskin. Yang tak tinggal itu kaki. Kalau kita faham susah nak faham. Sebenarnya ni masukkan di sini, yang tinggal itu kita rasakan untuk kita sebenarnya bukan untuk kita. Kita makan kenyang habis. Yang tinggal untuk kita adalah apa yang telah diberi kepada orang, dinilai oleh Allah sebagai pahala. Ha, itu dia Ya, perkara yang perlu kita faham dalam kehidupan ini. Jadi tuan-tuan dan -tuan, hati -tuan, dunia kasih Allah sekalian, ya eloklah kita muhasabari kita ya kita di atas tiga, episo tiga episod yang dikemukakan di surah yang pendek ini iaitu yang pertama persiapan sebagai orang Islam mesti sentiasa berada dalam keadaan tip top yang kuat yang digeruni oleh musuh-musuh Islam. Yang kedua kita ni engkar pada Allah SWT taala, kita ni Jadi untuk buat perkara seperti ini, ya banyakkanlah kita dengan salat-salat taubat, kita beristighfar kepada Allah dan kemudian kita rajin-rajinkan diri kita untuk komited, beristiqamah melakukan sedekah jalan Allah SWT, menghindari sifat kedekut bakhil yang dibenci itu. Dan yang terakhir sekali, ya bahawa kita semua akan dibangkitkan di depan mahkamah Allah untuk menerima balasan yang baik. Yang kecil sekalipun akan dinilai oleh Allah Seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini dalam surah Az Zalzalah. Mudah Mudah-mudahan Allah berkati Perjumpaan kita Allah beri kepada kita kekuatan untuk beramal Dengan ayat-ayat yang pendek Tuntutan yang terdapat di sebaliknya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh